Salme 19 Til Dirigenten, en sang med musikledsagelse av David Himlene forkynner Guds herlighet, om hans hennes verk forteller det utstrakte rom. Den ene dag etter den andre lar tale velde fram, og den ene natt etter den andre meddeler kunskap Det er ingen tale, og det er ingen ord, ingen røst høres fra dem. Deres målesnor er gått ut til hele jorden, og deres utsang til det fruktbare lands ytterste ende. I dem har han satt et telt til solen, og den er like en brudgomm som kommer ut av sitt brudekammer. Den jubler som en veldig mann gjør over å løpe sin bane. Fra en av himmelenes ytterste ender går den ut, og dens fullførte rundgang når til deres andre ytterste ender, og intet er skjult for dens hete. Jehovas lov er fullkommen. Den gir sjelen ny styrke. Jehovas påminnelser er pålitelige. De gjør den uerfarne vis. Jehovas befalinger er rette. De får hjertet til å fryde seg. Jehovas bud er rent. Det får øynene til å stråle. Frykten for Jehova er ren. Den består for evig. Jehovas rettslige avgjørelser er sanne. De har alle sammen vist seg å være rettferdige. De er mer atroverdige enn gull, ja, en luttret gull i mängde og søtere enn honning og vokskakenes flytende honning. Og din tjener er blitt advart av dem, og rette seg dem gir stor lønn. Feiltrinn. Hvem kan merke dem? Frikjenn meg for skjulte synder. Hold også din tjener tilbake fra formastelige handlinger. La dem ikke herske over meg. Da skal jeg være fullstendig, og jeg skal ikke være skyldig i store overtredelser. Måtte det min munn sier, og det mitt hjerte mediterer over, være til behag for dig, Jehova, min klippe og min gjenløser.